Сергія це злило ще більше. «Помовч, га!» майже лагідно попросив її він. Юлія відразу замовкла і сіла поруч з ним. «Стати зараз на ногу?» годі було й думати. Тим не менше, коліно повністю згиналося і розгиналося, що правда там наче щось заважало. Він попросив у неї Поліетиленовий пакет з водою і приклав до коліна. Біль потроху вщух, разом з ним вляглася й лють. Юля сиділа поруч і дивилася в одну точку на килимі. Ну добре вже, не переживай так, сказав він їй, менеться нічого страшного. Сергій спробував піднятися іти. Ставати на ногу було важко, хоча й можливо. Ось і плакали наші печери, невесело зауважив він. Та біси з ними, з печерами, махнула рукою Юлія, аби нога загоїлась. Я покличу Рената, він відвезе тебе до лікарні. Куди? Сергій ледве стримався, щоб не сказати ще чогось. До якої лікарні? От до гуртожитка дійсно не завадило б, бо на педаль я навряд чи ногою зможу натиснути. Юлія взяла радіотелефон і, зв'язавшись з Ренатом, кількома словами пояснила йому, що сталося, і при цьому ніяких натиків на те, що потрібно робити. За півгодини замість Рената з'явився сам Гайдукевич. Сергій на той час уже перевдягнувся і сидів у вітанні. Нога стягнута еластичним бинтом на коліні рятівний холод. Зайшовши, бос тільки скрушно крякнув. Ну, я так бачу, скоро ви тут взагалі одне одного повбиваєте. Прикри випадковість Борису Олександровичу. Сергій почувався як опльований. Буває. Гайдукевич важко зітхнув і подивився на Юлію, як здалося Сергію думаючи в цей момент про щось інше. За десять хвилин Ренат, завівши його вісімку, виїхав за ворота. А може все-таки на травпункт, не змигнувши оком, не міняючи свого кам'яного виразу обличчя, запитав він. Це тільки підкреслювало насмішку. Шеф розпорядився в гуртожиток, значить у гуртожиток, спокійно відповів Сергій, заплющуючи очі. Отримуючи від прокурора санкцію на ексгумацію тіла, слідчий обласного відділу внутрішніх справ Дмитро Стефлюк ніяк не розраховував, що з цього може закрутитися нова гучна та заплутана справа. «Чергова булька», – думав тоді він, – «начальство байдуже, ексгумація, то й ексгумація. Не їм їхати на цвинтер, бігати з документами, спілкуватися з родичами загиблого, займатися потім відписками». Стефлюк не вважав за потрібне розкотпувати свіжу могилу загиблого від нещасного випадку хлопця. Та результат вразив, наче грім усіх і його в тому числі. Чотири дні тому небіщика поховали в присутності більш ніж п'ятдесяти свідків. Ховали, як належить, зі священником та чисельними вінками. Ті самі четверо роботяг Засипали могилу і встановили тимчасовий дерев'яний хрест. Родичі та друзі поклали вінки та квіти. У такому стані залишили місце поховання близько п'ятої години вечора. До могили щодня навідалися батьки загиблого та дружина. Нічого підозрілого вони не помітили. Усе лишалося неторканим. А на четвертий день ті самі робітники на вимогу слідства викопали пусту труну. Домовину обстежували ретельно. Ніяких пошкоджень від гострих предметів, якими підважували віко. Скоріше за все, у темряві, хто б наважився на таке за дня. Тільки вночі Вінки повинні були обережно позбирані і розкопана яма. Гріб, назовні, судячи з усього, не витягався, оскільки всередину, коли забирали тіло, потрапив в ґрунт. До того ж, не знати, навіщо видерли тканину, що вистеляла дно труни. Білий шовк, скільки там його. Щоб, припустимо, тримаючи за чотири кінці, наче на ношах, підняти тіло наверх і донести до машини. Ні, це здавалося явно неможливою справою. Тим більше обдерти його, не витягаючи покійника. Ні, тканина міцна. Але якщо вже було її віддерти від країв труни всю разом, але ви дерли тільки на дні. Вони що, підняли тіло, а потім дерли шовк? Для чого? Невже в труні щось могло бути сховане? Тоді навіщо тягти кудись мерця? І чому тканину не кинули тут же? Замотали в неї те, що знайшли на дні домовини. Експерти були спантеличені. Вони вважали, що віко було зняте якимось доволі дивним способом, оскільки на ньому не знайшлося ніяких інших пошкоджень, окрім зроблених робітниками під час ексгумації. Канали цвяхів були щільними, цвяхи заходили туди з зусиллям. Це наводило на думку, про заміну труни іншою, такою самою. Та разом з тим у ній знайшли сліди перебування трупа. Тіло молодого чоловіка, який нелегально працював у Москві, привезли для поховання більше ніж тиждень тому. Стався нещасний випадок, його вдарило електричним струмом. Миттєво смерть. Органи правопорядку Москви Зафіксували нещасний випадок, що підтверджували хлопці з бригади, які привезли тіло. Там, у Москві, ростин не проводили. Тут, на місці, від нього категорично відмовилися батьки та дружина загиблого. Труна, виготовлена у Москві, виглядала бідно, тому родичі замовили іншу на місцевому комбінаті комунальних послуг. От і все. А за кілька днів почалися розбірки у бригаді, що несподівано повернулася з Москви практично повним складом.